בעזרת השם נדבך ספר כוכבי אור המשך. הוספות מי הוספות השייכים לסיפורי מעשיות עד סוף כתב יד הרב מצ'רינזל. הוספות השייכים לסיפורי מעשיות מכתב יד המחבר זכותו יגן עלינו אמן. א. ראשי פרקים לבירור המעשה מהשתי ציפורים שביום ה' שבמעשה השבעה בטלרס כל דודי דופק וכולי, ענתי תמתי, שהיא לבת זוגה העומדת למיניו כנודע. ודודי חמה קבר וכולי, ביקשתי הוא ולא מצאתי וכולי. והוא החורבן, כנודע שנפרדו כעין אבדה, שני הכרובים והציפורים הנ"ל, זה מזה עד יום הבניין. שאז ישובו ואמצאו זה את זה להתחבר כמער איש ולוויתו. ב. שייך למעשה הברגר. גם במעשה הברגר והאני נבוא לרמז קצת לפי הנ"ל. כי לכאורה יש להתפלא על אודות הכניסה לפרדס ומקום עייפת תואר. שגם לפי שעה זה הציץ ונפגע וזה הציץ ונתעלף, כנגבה ומת, מעוצם בהירות עור פניה אין שם. ולכאורה, גם אם הייתה רצונה והוטב בעיני הבחור והנבחר מכולם, בכתב העדות של השבעה ממות המובא שם, אבל גם הוא בעצמו לא היה לו שום יכולת לזה. כי איה ואיפה העצה והתקנה להיות נכנס ויוצא כלל במקום הנורא והנשגב שבנפלאות אור הפנים הנ"ל. ואולם מרחוק תבין לפי הנ"ל בתעלומות ונעלמות דבריו הקדושים, על הניסיונות שבשבעה ממות הנ"ל, השרגן בתחילה על ידם לבד יצאה אל הפועל פקודת הולדתם כמובא שם. <coughs> וממה שישבה אדמורז על שבעת הקולות של הולדת המוחין ושבעת המידות של הבאתם לפנים, לסובב על שניהם בדברי הכתוב תיכלם שבעת ימים, וכפי שיש לבאר בעניות דעתי ממה שהזכיר לעניין הקולות תורה ותפילה, ומחמד שכל בחינה כלול מכל הבחינות. אבל בדרך כלל יהיה עיקר שבעים קלין בהתפילה הנ"ל, בהבאת והתגלות המוחין של התורה באור הפנים, שהוא על פי עמודי מצוותיה ומידותיה שבכלליות, חצבה וחילקה אותם בתיקוני שבעה מידותיה ונרותיה הנ"ל. במעשה האונס, ג' שהיא מרומזת במזמור למה רגשו וכולי, וגם מלשונו הקדוש, בביאור הכתוב ויקוד, כי ייכוד אש, ערך אפיים רע, תבין מרחוק בביאורו מעשה האונס שבמזמור למה רגשו וכולי, פן יאנף ותאבדו דרך כבער כמעט אפו. כי אף על פי שכל הדרכים הנאבדים יהיו ממלאך האף והכעס, הממונה על כל המשחיתים והדינים, אבל דרך האש והתבערה ומעיקר האף ועמידת הדין הלל. ובתכלית ביטולו שבציון הר קודשו שבארץ ישראל, נתבטל מידת הדין שלמעלה ונהפך ליקוד אש. וגם אם מילא מבואר שביקוד האש דקדושה לציון הר קודשו, נתבטל הדין ואש הגיהנום מעל האדם. ד. שייך למעשה מהבנים שנחלפו על פי התורה תיקום ממשלה. על הודות מה שזכה משה הבנו עליו השלום לאחיזתו בכיסאו יתברך. ועל הכיסא והגן, שכולו אחד כמובא שם, דמות כמראה אדם, אדם וכו', אשר על ידו לבד ניצול מרדיפות המתקנאים במי ששייך אליו הממשלה והמלכות. ואין שם בעבור שכתבתי על התורה הזאת, כי גם לפי זה תבין מרחוק במה שאמרו חז"ל על אודות הכניסה לפרדס, התגלות המרכבה שמוכרח להיות חכם ומבין מדעתו, ומעצמו דבר מתוך דבר. ושמחמת זה לא היה אפשר גם למשה להתעלות בזה, עד שזכה תחילה להבין, להוסיף מדעתו, כי כל העם מוכרחים לעמוד מרחוק, פן ירסו ויגיעו לשם, בהיעדר כלי התבונה הזאת, שכל יסקל או ירוא יירא וכו'. ועל זה באמת כל תקוותנו לחפשו וכו', לפי מעשה הזבוב מי יעלה וכו'. היי, hey, לסיפור מהאילן ביום החמישי שבמעשה השבעה בטלרס. כי במה שכתב, שהאילן למעלה מהמקום, מבאר ומפרש גם במה שלא נמצא שום חיה ועוף, שלא יהיה לו שם מקום הראוי לו. גם נראה מבואר שמחמת זה נמצא אילן במידת הענווה והאמת, שבתכלית האחדות הוא למעלה מהמקום, כמובן במקום אחר. והאמונה והיראה יהיה בעיקרי הכלים המוכחים לזה. וגם מחמת זה יושב כל איש תחתיו, והתרחק מלבוא במקום חברו, מאחר שהוא למעלה מהמקום. ו. שייך למעשה הזבוב והעכביש והמחובר לה. לכאורה יש להתפלא בהמבואר מדבריו להחזרת העולם למוטב, נסכמה עצתו לפתור החלום, כי מה אינן הפתרון להחזרה למוטב? ואיננו הרואות שגם בסיפורי מעשיות סיפר ודיבר בלשון בני אדם. אבל בביאורנו הנ"ל תבין מרחוק שגם שנת המלך והתעוררותו שבפתיחת ספרו בראש השנה הנ"ל, יהיה גם בעצם הפעולות הסובבות ביום הזה כנודע. כי המלכות היא בסוף ותכלית כל המדרגות והמחנות, ומחלישותה וחסרון כוחה, דלת לה מגרמה נחשבת כזבוב ממש. וזה שהבין במראה הזבוב ורודפה הנ"ל, שעליו בעצמו היא סובבת. וגם בסיבת הרדיפה הזאת בעצמה נפלה עליו תרדמה. והנה אימה גדולה נופלת עליו בהביטו אותו לעוצם ורוב רדיפותיו מהמלכות דסטרא אחא, שבעיקרה מקליפת עשיו ועדו מנעל. אשר כל כוחה להיניקתה והתגברותה היא בהעלותה דרך השינה והמדמש בתערובת הטוב והרע, כמובן בסימן י"ט שבליקוד תא. והיא קליפת נוגה שנקראה עבור זה בשם ראש מסיבאי. ז. והנה בכל הנ"ל תבין מרחוק בנפלאות דיבוריו הקדושים לכנות ולקרוא לכת הרודף הנ"ל בשם ראש מסיבאי. ובכל הנ"ל תבין מרחוק למה שזכה בהתעוררותו לאבחנת האמת, וברבת האמונה שנתחדשה אצלו לבקר התעוררות הזאת. ולשלמות התיקון הוכרח גם אחר כך לנסוע ולדרוש ולחפש, היה מקום כבודו, הבירור הכללי. ונודע ונתגלה לו אחר כך ב-11 סימני הקטורת שמעשנים לתיקון הבירור והפתרון הנ"ל. ח. שאם <שע> נשימנה את לבבינו לפירוש עמידה מהנ"ל, שהוא ברבות דמיוני המחשבות המעורבות בלב האיש בעצות רעות ומהופחות מן האמת, אשר על זה הזין מאוד לבקשת התיקון וברור עצת ה' לבד, להקימה לנצח ולרוממה משפלותה. תבין מרחוק ותתבונן בצחות דבריו הקדושים על אודות הרודף הנ"ל רבות מחשבות בלב איש. שגם בכל ענן תבין מרחוק בחלום המלך ופתרונו ביוסף שבראש השנה הנ"ל. בכל עניין החלום ובהתגברות הרע להבליע לטוב ושבע שנתערב, עד שלא יוודא בו עוד. אבל עצת השם לעולם תעמוד ותעלה וכו', וכמובן מכל זה בסימן נ"ד שבליקוטי מוהרענאי אין שם. י. שגם בכל ענן יבוהר יותר מה שכתבתי על אודות השם השמיני שקרא ליצר רע כוח המדמה. שהוא שנתגבר זה לעומת זה ביום שעלה אדמו"ר זה לתבונתו מעצמו דבר מתוך דבר שבמידה השמינית האין שם. ועניין הצחוק שמדמים את עצמם כקוף בפני אדם הוא עיקר קליפת המדמה. וגם בהמובא בסימן ח' ליקוט את עניין ה' ובסימן ח' ליקוט א', נראה מבואר שביד וכוח המלך מעלה המגן עליו לבלתי לבולאו בשום אופן חס ושלום. חוזר קליפת עשיו אשר ציד בפיו להקיא ולהוציא גם מעצמות חיותו, שהן הן השבויים והגרים הנזכרים בהמעשה והתורה שבסימן ח' ליקוט את עניין ההנ"ל. ומחמד שלפעמים חוזר קליפה לבלוע אותם, כמובן בדברי מוערנת של התורה הזאת, וממילא מובן שבזה נהפכים חס ושלום למהות המבלעם ואוכלם, ולרדוף גם כן לזבוב המלכות, תבין מרחוק גם בדבר אבשלום שבמזמור הנ"ל, שהוא מעייפת תואר שבשביע דוד המלך, כמובא בדברי חז"ל. כתב יד הרב מיצ'רין ז"ל העתקה מכתב יד הרב החסיד הירא הנעלה מאנשי שלומנו המיתיים, מורנו הרב שמואל אשיל בן רבי אברהם מצבי פרידמן ז"ל, נפטר בעיר הקודש יפו, שנת תרע"ח, י"ד כסלו, תהיה נשמדו צרורה וצרור החיים. העתקן בכתב יד הרב הגאון החסיד וכולי, מורנו הרב נחמן ז"ל, אב בית דין בקהילת קודש צ'רי. שמעתי מרב דוד צבי ששמע מזקנו הרב רבישעיה שלום ז"ל, שפעם אחת סיפר רבנו ז"ל בזה הלשון: אני הייתי במקום אחד ושם נתנו לי מטלה לקרוא. היינו שאומר צירופי אותיות מכל התורה מבראשית עד לעיני כל ישראל. ומזה יכולים להבין מעט גדולת רבנו ז"ל, כי התפאר עצמו בשיחותיו הקדושים. בזה הלשון, התורה שלי גבוה מאוד, ובכל מקום שאני משתמש עם צירופי אותיות, היא גדולה ביותר וכולי. ואמרתי את המטלה, ואחר כך נתנו לי עוד פעם מטלה שאומר על אותיות בבחינת תשרק, מלעיני כל ישראל עד בראשית. ואמרתי גם זאת המטלה. ואחר כך חילקו את התורה לשני החלקים והעמידו את החלק האחרון מן התורה בראשונה והחלק הראשון באחרונה. ואמרו לי שאומר צירופי אותיות ולא יכולתי. והיה לי בושה גדולה. וזהו בת חסרהו מעט מאלוקים. כמו שנותנים לילד טוב לקרוא והוא לא יודע ועומדים שם אנשים ויש לו בושה. אז נזכר אתיות וחסרון הוא, הרי חסרון בגשמיות וברוחניות. וזהו בת מעט מאלוקים. לא יכולתי לעבוד את השם נדבך בשמחה. התיישבתי בדעתי מי אני שהמלך בעצמו יספר לו החסרון שלו כביכול. היש כבוד גדול מזה? ומזה בעצמו באתי לשמחה גדולה. וזהו, בכבוד והדר תאתרעו, ובמוחין חדשים. ואז אמרתי המטלה הזאת. שמעתי שאחד מאנשי שטובנו נסע לאיזה מחוז, הוא בא לאיזה עיר במרחקים, ולא הייתה לו שום היכרות עם שום איש. וילך לבית הרב להתאכסן אצלו, כי הפליגו לו בשבח הרב הנ"ל, כי הוא איש ישר ולמדן גדול ומקובל, על כן בא אליו. וכשבא אליו בתור ראה, ספר ליקוטי מוהר"ן מונח על שולחנו. ותכף שאל להרב מאין לכם ספר זה? השיב הרב, וכי גם אתם ידעתם אותו מי מחברו? ענה להרב, אני מכיר גם את המחבר בעצמו, וגם אני מקורב אליו, ברסלב רכוסיד. השיב הרב, אמרו באמת, יש לכם איזה תפיסה בספר הזה? אמר האיש, לפי מדרגתי אני תופס. השיב הרב, אדמה כי אין שום אדם תופס גדולת הספר הזה. ואמר עוד, הלא תראו בעיניכם שבתחילת הספר, תכף אחר השיר, נכתב המאמר מרבי שמעון בר יוחאי. ומה שיחות לכותבו בתחילת הספר היקר הזה? אמר האיש, הנ"ל אדרבא, אמרו אתם, אמר לו, נראה שרבינו ז"ל רימז שיש בו נשמת רבי שמעון בר יוחאי. כי רבי שמעון בן יוחאי, גימטרי רבי נחמן בן שמחה. יהיה רצון שנזכה להבין את שיחות חולין של רבינו ז"ל בגן עדן עמנסלע. אמר מעתיק, אין בחיי מוהרן מה שרבינו ז"ל אמר להרב מברסלב, הלא אני אוהב אותך מאוד, ואני מברכך שתזכה להבין בעולם הבא שיחות חולין שלי. וזה היה קודם שהיה בארץ ישראל. שמעתי <coughs> מרב וכולי, ששמע מרב נפתלי ז"ל וכולי. שמעתי מאבי ששמע מאנשי שלומנו המקורבים אליו ז"ל. שפעם אחת בראש השנה אמר רבנו ז"ל אנשיו, מה אתם נושאים איתי? מה אתם רוצים ממני? הלו אם לא הייתם אצלי, הייתי ישן. וכשהיו תוקעים בשופר הייתי נאור. והמשכיל יבין עד היכן הדברים מגיעים. שמעתי שסיפר רבניסן ניסן קבליר, הוא היה מגדולי החשובים של הרב הקדוש ברוך זצ"ל, והיה אייל אצלו בלא בר. לפני הרב המגיד מטירוויצר, שבא פעם אחת לחדר של הרב ברוך ז"ל, וראה אותו בעצבות מאוד וכו', כי היה נדפס בחיי מוהר"ן שנדפס מחדש. שמעתי מאבי ששמע מפי רב יצחק, חתן המגיד מטירוויצר וכו'. שמעתי מאבי שרבנו ז"ל ציווה לקצת אנשי שלומנו שנתקרבו אליו באמת ותק... ולפי שהציבה עליהם בתחילת ההתקרבות ללמוד ספר מסילת ישרים. שמעתי מאבי שפעם אחת נתקרבו אנשים חדשים אליו ז"ל, והיה אומר לפניהם תורה גבוה כדרכו ז"ל. אחר כך סיפרו לפניו על אלו האנשים שאומרים שאינם מבינים תורתו, כי מי נפקא מיניה להם בתורתו הגבוה? כי הם צריכים תורה פשוטה ודברי מוסר פשוטים, כפי מדרגתם הפשוטה והנמוכה. וחרא לו ז"ל עליהם ואמר אז, מי שאומר שאינו יכול למצוא עצמו בדברי תורתו, הוא אפיקורס, כי באמת תורתו היא כלליות גדול מריש קולדרגין עד סוף קולדרגין. שמעתי מרבי ישעיה שלום ששמע מאביו, שפעם אחת סיפר רבנו ז"ל עימהם מעניין עולם הטוב, ואז אמר את צל הזה שיישבע בנקיטת חפץ כשר, שכל ימי חייו לא יעבור עליו אחד משלושה זמנים הקבועים להיות אצלו. היינו על ראש השנה ועל שבועות ועל שבת חנוכה, כי אז היה זמן קהילה לכל. והשני זמנים אחרים היה חיוב רק על אותם שאינם רחוקים ממקומו כל כך. והרחוקים היה להם זמנים אחרים, היינו שבת שירה ושבת נחמו, כי היה הזל נוסע אליהם הוא. וגם נשבע שתכף אחר המיטה וההסתלקות הוא מוכרח לבוא אליו זל. ואז יהיה הכל הנכון. וסיפר, וסיפר לעניין זה מעשה כמדומה שאמר שכתוב באיזה פנקס. שבעיר אחת היה שם איזה רב שהיה לו אהבה גדולה עם בעל הבית אחד מהעיר. פעם אחת נתקשרו בתקיעת כף שכל מי שהסתלק קודם יבוא ויספר לחברו מה נעשה עמו. ונסתלק הרב מקודם ונשתה הדבר עשר שנים. והגיעה עת הסתלקות בעל הבית הנ"ל וסיפר את הדבר לבנו ומסר לו כוח לתקיעת כף. ונשתה עוד עשרה שנים ונסתלק גם הבן ומסר תקיעת כף לבנו ונשתה עוד שמונה שנים. ובא הרב הנעל בחלום לבן בנו הנעל וסיפר לו מה שעבר עליו. בעת שהניחו אותו בקבר נדמה לו שהוא חזק ובריא על כל איבריו. ומה זאת שיעשו עוול כזה לקח אדם חי ובריא ולקוברו בחייו? רק מה לעשות? אחר כך בא על דעתו לנסות את עצמו, אולי יוכל לעלות מקברו. ונדמה לו שהרים את הגולל עם עפר הקבר ויצא מקברו. רק איך אפשר להיכנס לעיר, הלא הוא מלובש בתכריכין של מתים. והיה בדעתו להמתין עד חשכת לילה בין השמשות, ואז ייכנס לביתו, ומרחוק יסתכל על העיר והכיר את הבתים, וגם את ביתו הכיר. אחר כך בא לדעתו כי אי אפשר לו להיכנס כך אף לביתו, כי יפחדו בני ביתו. בתוך כך נדמה לו שהולך סרסור ונושא מלבושין. ויש לו גם מלבושים ששייכים לו כמלבושי הרבנים. ודיבר עמו או אולי יעשמו חילוף על התכריכים כי הם טובים וחדשים עדיין. וזה יום אחד של ושם. והסכים הסרסור ונתן למלבושים ונכנס לעיר. כשנכנס ראה שאין זה העיר שלו כי יש שם בתים אחרים. וסבר בדעתו אולי טעה ונטעה לאיזה עיר אחרת קרובה. בתוך כך נשתהה קצת לתוך הלילה. ובכל בית העיר קיבלו את הנרות כנהוג, רק בבית אחד עדיין נעיר. ונכנס לבית זה והוא רעב מאוד. כשנכנס ראה ששם הוא בית תבשיל. ושאל יש כאן מה לאכול, והשיבו לו לא יש, אבל יש לך מעות, השיב אין לי. אמרו לו, בכאן אין אוכל בלי מעות. ויצא בפחי נפש. בתוך כך עיר היום, כי אז היה לילות הקיץ, וראה מרחוק שני אנשים. ויש להם איזה דין ודברים ביניהם. ולהתקרב אליהם הוא פסק להם דין תורה אמיתי, כך סיפר ז"ל. ונתן לו אחד שני זהב, ונכנס לבית תבשיל וציווה לתת לו אוכל, ומזגו לו קצת יען שער ורצה לשתות. בתוך כך באו שני שליחים ואמרו, הבית דין שלח אחריך ללך תכף, ותכף הוא מוכרח ללך עמהם. כשבא אל הבית דין, עליו הבית דין מאוד ושאלו אותו מדוע באת לכאן. איש זר, לפסוק בכאן דין תורה אמיתי. כמה זמן ממתינים אנחנו לזה שיבוא לפנינו דין תורה אמיתי. ועכשיו באת לכאן ופסק את הדין תורה האמיתי. וציוו לחפש אותו, אולי לקח שוחד, וחיפשו אצלו, ומצאו שני זהובים הנ"ל. ופסקו הבית דין עליו להעביר ולהפשיט מעליו כל המלבושים, ולדחוף אותו לחוץ ערום. ועשו כך. והיה לו לרב הנ"ל צער גדול מזה, ואמר בדעתו שטוב לפניו, ללך ולחזור אל קברו, כי מחיים כאלו טוב מהם המוות. אבל איך חוזרים אל הקבר עלו, אין לו תכריכים. בתוך כך התחיל אחד לטעון בשבילו עד מתי יצערו אותו כל כך. ייקחו אותו למשפט ויקבל את דינו ויפטר. ואמר בנו ז"ל מסתם הזכויות שלו טענו כך בשבילו. והשיבו כי אי אפשר לקרב אותו עדיין אל המשפט, מחמת התקיעת קו שנתן בזה העולם. הוא מוכרח מקודם ללך ולהודיע ולהיפטר מהתקיעת כף. ואז הלך והודיע לבן בנו אחר עשרים שנים כנ"ל. הרמה המוציא לאור, שמעתי באומן מאנשי שלומנו, שרבנו זל סיים כך. אבל מי שזכה להיות אצלי השלושה פעמים בשנה, היינו ראש השנה, שבועות, שבת חנוכה, ינצל מעולם התור, השם יצילנו, אמן.